Hva skjer da? Ukens viktigste og ikke fullt så viktige nyheter Vi er programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Wolland Andersrød Åh, oh, der var vi på plass igjen, Sondre Ja Deilig Hjertelig velkommen til Hva skjer da? Mitt navn er Benjamin Vorulan Andersrud ja. Og mitt er Sondre Gregersen I har vi et spennende program foran oss ja. Vi skal få besøk av Elisabeth fra EasyBar ja, Det blir spennende Og du ska snakke lite om valget i USA Hvordan ja. det fungerer Ja, det er veldig vanskelig faktisk Litt klønete og selvfølgelig skal vi jo snakke om skiskytte som ble en suksess både for nordmennene, men ikke minst for Frankrike. Ja. Kanskje vi skal starte med en liten presentasjon av oss, for de som ikke har hørt på tidligere? Ja, jeg er Sondre, har, er da 18 år, på en, levd to år lengre enn dig. Det stemmer. Jeg har opplevd mye rart her i livet. Ja, øh, og så, du er fotballinteressert, er det ikke det? Eh, jo, holder med 0-8, var på kamp i helga, på søndag Gikk ikke som jeg hadde trodd. Det var øh, sjansefattig, det var si, t -t -t tre sjanse for 0-8 Og en for Haugesund, eller to da, sier det ja. to mm. Men Berger er der på strek og, Men andre sjanse for Haugesund ble dessverre mål Ja, det ska vi snakke litt mer om i hva skjedde som uke i uka som gikk yes. uh, Jeg tenkte å presentere meg litt selv, jeg og Jeg heter Benjamin, jeg er 17 år gammel Går på medier kommunikation, kommunikasjon Fotballinteressert Står mye på snowboard Var på fjell i helgen, er mørebanka nå Fordi jeg har trynet såpass mye Jeg så noen videoer du la ut på Instagram og Ja, det var ikke helt bra Men uh, Nej nok om det Jeg jobber også på McDonalds Og trives veldig med det, skal på jobb etterpå faktisk Hva skjer da? Ukens viktigste og ikke fullt så viktige nyheter Med programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Vorland Andersrø Yes, nå er vi over på første spaltet Hva skjedde i uka som gikk? Ja, og, og... vi skal snakke om uh... godteri Ja, for uh, hvis du ikke har fått med deg at det har vært priskrig på smågodt Og at priserne har vært vanvittig billig så tror jag det må leta lite mer eller vurdere vad du driver med på internett. Ja. Men jo, hur många ton? Var det inte en eller annan butik som snackade om att de kommer att sälja fryktligt många ton? Ja, Coop regnar mig att de kommer att sälja 2000 ton godteri i löp av 14 år. 2000 ton? Japp. Yep. <håå> det är vanvittigt mycket. Det är lika mycket som Coop sålde i fjol. I hele fjor? Ja. Og hvor lang tid skulle hun bruke på selveutet? Jo, 13 dager. To uker. To, ja. <laughs> det er i hvert fall ikke noe tvil om at vi i Norden hamstrer godter i dag, for ja, å si det sånn. Det ser sånn ut, ja. Ja, men, Sandro, vet du hvor, hvor mye, mange kalorier det er i smågottet? Nei. Nei. Eh, si da. Det Prisen på smågott har jo vært 29 kroner for en kilo med smågott. Yes. Yes, og... 100 gram godteri, ja. altså en tiende del av en kilo, mm. inneholder mellom fire og fem hundre kalorier. <laughs> så hvis du spiser en kilo godteri om dagen, så har du fått til deg av dagsbehovet ditt av alt <laughs> du ska ha det deg i løpet Det är sykt, ass. Det er jo ikke akkurat uh, sunt heller, det greia der. Nei, det er ikke det. Men uh, det er jo også en remabutikk, um, rett i Steinskjær Faktisk mm. Som solgte over 1,6 ton I løpet av første dagen De satt ned prisene Men vem er det som kjøper så mye godt Hva skal eh, du med det liksom? Jo det skal jeg si da, det er soldater Soldater Men dømme er jo militærer Ja, men det er en øvelse Som foregår i Nord- og Sør-Trøndelag for tiden Cold response 2016 mm. Og det var uh, de som köpte mesteparten av godteriet sier butikksjefen i uh, den Rema 1000-butikken mm. Ja, in intressant, Det er i hvert fall en veldig spennende sak og de, det er en forsker som også sier att det kan føre til astma hvis du spiser for mye av det Så, jeg vet ikke at jeg, jeg kan egentlig bare spise på som mye jeg vil, for jeg har jo astma fra før, <laughs> men uh, Nei da, bare tuller litt Kanskje men, det betyr at du har spist litt for mye godteri fra før? Ja, nå har jeg hatt asma siden jeg ble født altså, ja, da, da, da er det i ja. hvert fall ikke min skyld Da er det ikke jeg som har døttet <laughs> inn på godteri Yes, men uh, vi ska gå videre Sondre, for, ja. uh, Vi snakker mer om den saken her etterpå Da vi skal klage litt ja. Det blir moro Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter Tippeliggaen har jo startet, forrige så presenterte vi litt, vi tippet litt hvordan det skulle gå og sånn der. Ja, det gikk jo ikke som forventet, faktisk. Det er, det er jo Fjordes vinner, Brann, nei, sorry, ja, ja, ja. Ja, ja, Rosenborg gick på et skuffende tap over Odd. Og Sarsborg gikk også på ett veldig skuffende tap over, eh, nesten, ja, over Haugesund, som har faktiskt skiftet ut nesten like mange spillere som Sarsborg. Ja, men eh, Rosenborg. Ja, jeg hade trodd at de skulle vinne, men eh, Odd slår dem gjett. Yes. Jeg, Brand ska møte Odd på Palmesendan. Yes. Hjemmekamp i Bergen. Mm -hmm. Jeg tror det kan bli en spennende kamp. Men eh, jeg tror Odd kommer til å ha overtake. Det tror jeg. Ja, det er jo også en eh, klubb som er spått ganske høyt opp på lista. Odd er spådd. Ja, Odd er spådd. Mm. Odd Girenland. Men eh, det er jo også ha mye med at de har veldig mange talenter og veldig erfarne spillere. Mm. Men vi kan vel snakke litt om de kampene til laga våre da. Ja. For eh, du var på Sarsborg stadion, og så Sarsborg blir eh, bli overkjørt av et Haugesund lag som... Kranglet kanskje. De kranglet med hverandre veldig mye. Mm. Det var delt ut... Eh, Gule kort, eh, to gulekort til Haugesund og ett til eh, Sarsborg. Mm. Men eh, det var en sjansefattig kamp, var det ikke det? Ja, ja det var det. Um, det var uh, tilsammen fem sjanser. sjanser uh, to til Haugesund og tre til Sarsborg. Det uh, var ikke akkurat en morsom kamp å se på. Det var, så, det var veldig mye krangling på midten, snubling... Uh, Jonas Lindberg, nye spisen, tok plutselig en loop uh, midt på. Jeg skjønte ikke hvorfor, men... Uh... Sånn skjer. Ja, sånn skjer. <laughs> men, uh, jo, apropos det du sa med gule kort, ja. jeg... Jeg spilte treningskamp i går med laget mitt, og vi spilte mot Rakkestad, og jeg kan ikke navne på spillerne, hvor godt er det, for jeg tror ikke jeg skal nevne navnet der, men de fikk faktisk tre røde kort i løpet kampen, og det var en treningskamp. Det ok, blir ikke sett på gode øyne i Norges fotballforbund, oppi, ja. Nei, det kan nok hende at klubben der venter sig en bot, vem vet. Ja. Fotballforbundet. Ja. Yes, Brandt spilte også kamp på søndag, og de spilte mot Godse borte i Drammen. Ja, ja, og... den ble faktisk lest opp høyt på stadion ja, Hørte når ja. målet tikket in. Det startet faktisk med at etter et par minuter Kjører Godse i angrep Og de kommer in og Spilleren står nesten ved åpent mål Husker ikke hvem som skårer Plasserer ballen inn i mål ja. 1-0 til Godse yes. Det var egentlig ikke så overraskende De fleste folk hadde forventet at Godse skulle overtake og vinne Men så skjedde det igjen Godse skårer mål nummer 2 Tommy Høyland ja, eh, de fleste bransupportere, de er vant, de har blitt vant til motgangen, men det var når husiklepp kommer 2 minuter på overtid i første omgang, kommer in i 16, drar seg forbi en spiller og plasserer ballen opp i krysset, da begynte vi å leve igjen. Det var digg. Jeg satt på bussen på vei hjem fra fjellet, hørte på kommentator Ivar Hoft, tror jeg. Han... Eh, det var en deilig beskrivelse av målet, for å si det sånn. Senere i kampen så fikk Strømskose spiller utvist. Gjorde de ikke det? Jo, han gikk bort og slappet til en av dem. Vadim Demidov. Yes. yes. Og dommeren viste ingen nåde, viste ut spilleren. Senere kom Brand i angrep. Jakob Orlov putta. Det ble 2-2. Og vi brand vi var faktisk strålende fornøyd og tog det som en seier. Det var fryktlig fryktelig deilig. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Nå skal vi klage litt, Sondre. Ja, det blir eh, bra. Få ut, eh, få ut litt frustrasjon. Ja, eller ikke frustrasjon kanskje, men eh, få ut meningen i hvert fall. Ja, mm, ja det, vi skal, skal vi faktisk til priskrigen på smågodt. Ja. Og, jeg har løst det i en del kommentarfelt. Jeg pleier alltid det når jeg ser en interessant sak på Facebook som blir delt. Gå inn i kommentarfeltet, leser på kommentaren og ser om det er noe morsomme kommentarer, eller noen interessante kommentarer. Ja, alt sånn. Ikke sant? Mm. Og så kom jeg over en kommentar der det sto at de burde forby smågodt reklame, eller prisdumping. De burde heller... Jeg burde heller... De burde heller ha tilbud på frukt og grønt Sånn, der, der gikk den Men i hvert fall Jeg er selvfølgelig enig I at det burde vært mer tillbud på frukt og grønt Og at prisene burde være lavere Men uh, Jeg sier sånn som så faren min Han ja, skulle satt opp alt som hadde i sig Og bare skru ned bensinprisen i <laughs> Men uh, jo, de kan Godteriprisen, den kan godt være Jeg synes den kan være sånn ja, Jeg synes det er bra at det blir litt konkurranse i markedet Ja, men det er jo Det er også sånn at nå er priserne lavere På Rema, Coop og Kiwi Eller Norgesgruppe da yes. Enn det er å kjøpe fra leverandør mm. Så for eksempel Hvis Haribo skulle selge godteri nå Så er det billigere å og dra på Rema For en kiosk da, å kjøpe derfra så det er derfor også Coop og Rema og Kiwi og alle de her Selger så mye Fordi de selger til eh, bedrifter, bedrifter og andre kiosker mm -hmm. Yes, men i hvert fall Så en senterpartipolitiker, partiet ditt, Sondre ja. ja Hun vil forby smågodtreklame Uh, hun reagerer på at flere av dagligvareskjedene siste dagen har dumpet prisen Og at den kun koster 29 kroner kiloen for godteri Og hun sier at priskrigen er ikke bra for folkehelsa uh, Hun mener det bør innføres forbud på lik linje med reklamering Sånn som det er med alkohol og tobak, Altså lik Det Dette er jo het Idiotisk Jag synes det der blir litt dumt også. Det er greit at vi kan sette En minstepris At det ikke er lov til å gå så langt ned Som tre kroner per hekto Men Å forby reklame for godteri Det er Helt idiotisk Det er så dumt Og Hun tenker ikke längre en Frem til nesa liksom Selv om ikke hun liker godteri Så betyr det ikke at ho sin skotter det er dritt.ty att ho ska eller vi alle vi andre skal få folkkel få det, det som je ville så.. men uh, Hu begrundner osså det med at det der er jo mange som kar Folk som uh, lever med fedmarkte på sem. Si. Hu mäner att det mycket klar og kontroler sig selv och derfor bør staten ta ansvar var det? Det er jo en privatsak sak, ikke en statlig sak Ja, og det burde være sånn, opp til hver enkelt vad du har lyst på yes. Og det gjør vel ikke noe om du spiser litt ekstra godteri nå som det nærmer sig paske Nei, men jeg, sånn som jeg sa i sted, jeg liker ikke godteri Nej, men da er det jo ikke problem for deg, ikke sant? Ja, ikke sant? Da, da kan du hun ta samme standpunkt som deg saken mm. og liksom trekke seg ut Men hun velger heller å se, si at det burde være forbud på det Hva skjer jeg? Ukens viktigste og ikke fullt så viktige nyheter Ja, da har vi fått trist av oss Frustrasjonen, Sondre Men Er du giret på litt sport? Ja Yes, vi kjører i gang med sportsjingel Vi kommer på, så er det Breive som gjør en elegant dragning Fyller ballen ut til Magnar Magnar kan slå den, det er Martin Witt Martin! Martin Ja Ja, ja! Are you fucking kidding me? Man? They are in Scandale! For en skudd! For en skru! For en scoring! Dette er noe av det største jeg har så dagen! Jaaa! Edvard for Arthur Rilsom! Vi eier sykkelverden! Nå er det ikke sykkelverden det er snakk om her, Sondre. Nei, det er snakk om uh, fotball. Uh, Skive, faktisk det Ja, det er etterpå, fotballet er på. Yes, vi skal snakke litt om skivet i Holmenkollen, men ja. faktisk, når jeg hørte på jingeren her, så hørte jeg at det var noen danske kommentatorer som sa kommentatorer. Eh, <laughs> jeg ser du ler av meg. Men eh, det var noen danske kommentatorer som eh, sa i jingeren vår at det var gull til Ståle Sandbæk. Eh, han skadet sig jo i trening i X-Games, fikk ikke stått der, og nå i helgen så var det Snowboard vm faktisk Eller i går var det i natt Klokka Hvor? tre norsk tid i Kina I Kina, ja det ja. eh, Sandbæk Kjørte fantastisk grønn med et par triple corks Og 72 på, 72 av mm. Dere som ikke ser på snowball Skjønner sikkert ikke en drit av hva jeg sier nå. Men i hvert fall Han tog tok bronse ja, Han fikk jo ikke gull eh, I denne sammenhengen Som jingen var i heller eh, Nej, han fikk selv, men nå ja. Det det. Nå, nå ble det bronse. Ja. Og nå skal vi over på skivet med i Holmenkålen. Det ble en stor fest for alle som var der. Ja. Vet du hvor mange publikumere som var i Holmenkålen, Sondre? Det har ingen aning. Det var over 135 000 publikumere som var så på de forskjellige grenene. Tilsammen? Ja. Uh. Det, er, det er mye, ass. Det, det er en del folk. Det er, vel, det er over dobbelt så mange som bor i Sarsborg. Jep. O se si, igjen, nå er så god i matte, men nei, jeg gidder ikke å regne på det. Men eh, 1350 frivillige var med og gjorde så arrangementet ble så bra som overhodet mulig. Ja. Det var fantastisk. Og Norge, vi tog mange medaljer, og en av dem som gjorde det, det var jo Ole Einar Bjørndaler. Hun tok 44? Eh, Ole Einar Bjørndaler, nei. Ole Ennard Bjørndalen, 42 år gammel, lærensandre. Ja, men han tog 44 medaljer, mener jeg. Fire medaljer? Ja, men til sammen. Ikke i Nej Nei. Jo, til sammen i skivm har han fått 44 medaljer. Okej okay, Jag tror vi legger den diskusjonen dø. Men i vart fall, i dette skivm, skiskytter vm, -VM så tog hun fire medaljer. Tre av dem tok hun individuelt, og en medalje tok hun på stafett. Yes. Og... Jeg skal finne frem til litt statistikk her, fordi Ola Ennare han tog to individuelle sølv og en bronse, i tillegg til guld på stafetten. Det er en kjempeprestasjon. Jeg vil si det når du er såpass gammel. Du kan tenke deg at uh, gjennomsnittsalderen for å holde på med idrett er jo 35 år, det er da folk pleier å gi seg. Mm. Og, uh, ja, det, jeg vil si at det er en kjempeprestasjon, men... Uh, Sånn som uh, Bjørndal, han lever jo nesten alene På en hytte i Italia Han har jo også en sånn, han har også en sånn der ski, Eller sånn trailer Som han ja. bor i trailer, ja. Men det var jo noe snakk om at han Ville selge den etterhvert når han la opp Men ja. nå er det jo Han kommer antageligvis til å fortsette en god stund til Så den blir jo nok ikke solgt med det første ja. Men Norge tok til sammen ni medaljer sånn, du? Det er I løpet av hjem verst. Og tre av dem var bronse To søl men aller flest fikk vi av gullmedaljene var det fire gull til Norge Det er fantastisk eh, Vi nevnte jo Ola Einar Bjørndalen i sted Men vi kan ikke glemme stafetsgullene Til både guttene, guttene og jentene ja. I tillegg til at Johannes Stine Spø og Tyri Lekhoff tog tok gull yes, Men det var jo mannen Kongen av VM Martær Forkad Som slo gjennom Eller han ja, fristerte höjren he hele alle nor norske utøvere. Franskmannen, han uh, går jo som seg hör och bör hålltopa sig. Han går for Frankrike Og Frankrike, de tog 11 medaljer i mästerskapet. Yes. Det blir Marathaforcal stod for 6 av de 11 medaljerna. Alltså över halva han tog mer medaljer än Norge sammen Mhm. Det er det er jo øh, en, øh, det er jo, han er jo best. Si ja, sånn. han er overlegen, men de andre følger han tett oppi ryggen. Ja. Og du og jeg, Sondre, før vi drar på skolen, altid, for si, før timen begynner hver dag, når vi sitter i kantina, så tar vi oss en deilig kopp kaffe fra fantastiske Tanja i kantina. <laughs> Eller, vi kjøper kaffe. Vi kjøper uh, kaffe. Vet du hvor mange liter kaffe som ble solgt under SkyVM? Och uh, ehm um, liter. Hvis du ganger det med 10. Oj, 20.000 liter kaffe. Det, det var stora mängder det där. Många det är med vatten. Mm. Det er där otroligt mycket. på Instagram, Facebook, Twitter alltså är det 9.600 som har hashtaggat hashtaggat at de støtter Ole Einar Bjørndalen. Så han har fått masse støtte. Hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter. Vi er programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Vorland Andersrø. Der, nå er vi in i andre periode av vårt eh, sport, eller vår sportsspalte, og nå ska vi... Se på børsens rykter Eller det spillebørsen i, Det er ikke noen overganger som har skjedd Eller en overgang som har skjedd denne uka her Det som er spennende Det er Jon Arne Riese ja. Som har uh, hatt Det mest ustabile Overgangen i norsk historie si. Det er først så sa han han uh, Ikke ville Og så ville han Og så ville han ikke si opp med bettson Og så vil han ikke si opp med han det var vært... Og så sa han opp med Betsson, og så skrev han en kontrakt med Molde, og så ville ikke NFF la han spille i Molde. Nei, Ålesund, ja. sorry, unnskyld. Og, men nå er han jo klar. Han ble presentert på lørdag. Nei, fredag, unnskyld. Det er to feil her. <laughs> men det er jo også ikke bare Riese som er uh, ute i mediebildet, det er også Sarpingen uh, Moiel og Nussi, som er... Uh, Klar, eller er stort ønsket av eh, Premier League-klubben Leicester De har jo overrasket stort i år, har de ikke det? Ja, de leder eh, Premier League eh, Og det er eh, stjernen i eh, Leicester eh, Mares som er på vei vekk til sommeren For da eh, kontraktene går ut Og eh, da vil Leicester eh, kanskje hente inn Lundhusti eh, Men det er også andre klubber som Espanol og en klubb i Belgia, tror jeg, som har lyst på han. Det hadde vært spennende med en sarping i Premier League, da. Ja, det er jo ikke så mange nordmenn i Premier League heller. Det ser ut som tett i rykkene igjen med Norwich. <laughs> Men det er også Håvard Nordtveit. Hans kontrakt går også ut til sommeren, og han er på vei til West Ham, synes det. Men det kan kanske være sant, han Martin Samuelsen er der allerede, og da har de to nordmenn Og det vil virke bra på moral Hva skjer eh? Ukens viktigste og ikke fullt så viktige nyheter Vi er programlederne Sondre Gregersen Og Benjamin Wolland Andersrø Da er vi inne i time 2 av sendingen Til Hva skjer eh? Ja Yes, jeg heter Benjamin Borland Anders Ruh. Jeg heter Sondre Gregersen. Og nå har vi fått besøk av Elisabeth Navestad med Carlsen her i studio. Hun kommer fra Isibar, og dere har åpning førstkommende søndag. Stemmer det? Det stemmer, Butu. Klokka ett er vi full i gang for sesongen. Hva det som er planen, hva er det som kommer til å skje hos dere nå førstkommende søndag? På søndag så er det jo da sesongåpning, som vi kaller det hvert år. Og da får vi ordføreren, som ønsker velkommen og erklærer kiosken for sesongåpent. Så får vi besøk av Laffenband fra, side, men fra Fredrikstad. De kommer og spiller et par timers tid. Så har vi besøk av to lokale jenter som heter Ingeborg og Maren Walter og en annen flink jente som heter Oda Granat Granatmagelsen. Mm. Beklager stemmen, gutter. Nei, det går fint, vet du. Man må snakke med den stemmen man har, og du kan vel ikke akkurat så mye for at du er litt for selv, da? Neida, det er vel de fleste akkurat nå. Ja. Mm. Men hvor, hvor mange er det som jobber hos dere ute i kjøsken? Det er meg som da jobber hele tiden, syv dager i uka i et halvt år. Og så har vi, i fjor så hadde vi 16 ansatte. Hittils i år så har vi ansatt 12, plus mig og familien min. Og det er der vi begynner, så vi ser hvordan sesongen utvikler seg. Mm. Det høres ut som det er ett stort team. Dere kaller vel, dere får Team Easy, gjør dere ikke det? Jo da, vi er Team Easy, vet du. Det og. finnes ett i skjeb her, og det er oss. <laughs> ja, og dere var, jeg var en på Facebook-sida deres, og jeg tittet om dagen, og... Det var på noe spinning for, til støtte for barnekreftforeningen, stemmer det? Det, det stemmer, vi har ett samarbeid med sportsklubb Sarsborg, hvor jeg også jobber som spinninginstruktør på vinterhalvåret. Og da stilte vi opp här og bestilte og betalte for en sykkel, 2000 kroner per bedrift, og da syklet IS-jentene, syklet hver sin etappe på en time, og det var jo kjempebra. Hele senteret fikk inn 110 000 kroner til barnekreftforeningen, og så fikk Lille Easy Bar inn nesten 4 000 kroner på vaffelsalget. Såpass, ja. Så dere har egentlig allerede startet sesongen, dere da? Ja, i hvert fall på veldig eddig formål. Mm. Ja, det er fantastisk at uh, organisasjoner, bedrifter og sånn støtter opp under det. Det synes jeg er veldig bra. Uh, og... Hvor, dere åpner jo nå Palmesøndag, men hvor länge regner dere med å holde på med arrangementet? Eller ikke arrangementet, beklager. Eh, åpning av sosken, hvor lenge vil den holde åpent? For det første så kommer den til å åpent hver dag, sånn som vi har hatt etter vi overtok. Og planen er vel å på at eh, rundt midten av september blir det fint vært, så holder vi på lenger. Mm. Det høres bra ut. Jeg kommer i hvert fall til å ta meg flere turer bort til kjøsken. Jeg bor jo ikke så late unna. Så. bra. Vi er veldig glad for sånne som deg, vet du. <laughs> ja, det er bra. Eh, også, jeg snakket jo litt med deg i stad, og du nevnte at du, du hade hørt om det med en elevbedrift som hade har lansert et forslag til en jubileumsis for Sarps, Sarpsborg, Sarpsborg, sitt tusenårsjubileum. Og det var positivt til den hvis den kommer ut hos for eksempel Diplomis. Ville dere tatt den in i sortimentet da? Ja, det ville vi klart. Olavsisen må vi jo ha. Vi er jo i Olavsby. Og i tillegg så er jo Isibar med i byselskapet i Sarsborg. Så vi er jo en del av det også. Så selvfølgelig ville vi ha hatt Olavsisen. Mm. Det høres bra ut. Hvis dere får den skal jeg sørge for å komme og kjøpe den direkte av deg. Väldigt bra. Men Elisabeth, har du du är ju här från Sastorp, jag Kan du möja om byten din? Nej. Jo, nej, jag vet inte. Det är spör så svårt att tänka till med frågesmål, vet du. Det var att du lägger det på. Vad skära? Uken sviktigaste och inte fullt så viktiga nyheter. Da var vi tillbaka här igen och nu är Elisabeth klar för quiz, är du det? Klar klar, så klar som en skjebring kan bli. Yes, da får vi se om du kan noe om særspør da. <laughs> eh, lurer du, du lurer kanskje på hvordan quizen fungerer? Ja, jeg har faktisk ingen aning. <laughs> Nei, eh, det er faktisk så enkelt som at hvis du svarer riktig, får du rett. Svarer du feil, får du feil Wow, det sensasjonelt ja, takk, takk for det Det var faktisk jeg som har laget denne quizzen Jeg er ganske stolt av ja, det ja, Men uh, kanske vi bare skal sette i gang da. Det er ti spørsmål Så vi får se hvor mye du kan Ska vi se om vi får litt lid i bakgrunnen Sånn, da har vi en klokke her uh, Hvem er ordfører i Sarsborg? Det er Sindre Martinsen Evie Hvem grunnla Sarsborg? <laughs> Olav den Hellige Riktig det også Vad Dominik Sarsborg på Lottes sin första seriekamp i år? Där tappade de med ett mål för Häggesund. Helt riktig. Vilka två elementer består kommunersorlet i Sarsborg kommun? En björn och en borg. Riktigt det också. Yes. Och vem er det som blev körat det året Sarsving under Sarsborg gardan i januari? Där där där där där där där där där där där där där där där og hvilke to artister er det som er headlinerne for arrangementet Tusenårsfesten her i Sarsborg? Eh, Lionel Richie? Yes. Kanskje noe Kygo eller noe sånt? Eller ikke Kygo, men de to guttene. Vince og et eller annet? Nei. Ikke det. Nesten Vince. Ja, Vince og en til. Ja. N Nico og Vince Nico var det Vince, Ja, ja. ja yes. Det var Kygo og Vince for meg da. Halv, <laughs> halv der da. Eh... Hva heter Tårne som har kastet over 50 millioner kroner og som ligger langs E6 i Sarsborg? Solbærtårne. Riktig det også. Og før heter Folkets Hus, nå heter det... Sarsborg-sene. Du er flink, altså. Ja, det vet du. Og vad heter sportskommentatoren sports fra Sarsborg som er kjent for sitt ivrige engasjement? Ja, du spør i Sarsborg Nulotte, eller? Stemmer. Ja, Svenren Nygår. Riktig det også. det også. Og sist, men ikke minst, hva heter den populære og koselige sjåsken som ligger mitt i hjertet av Høysand? Åh, kjære deg, det må være min lille pastellfarge, det kjære søte, lille Easy Bar. Det er selvfølgelig helt riktig. Huh. Det ble vel ni og en halv av ti riktig, det. Det er ikke dårlig. Nei, jeg var veldig fornøyd. <laughs> ja, jeg synes du klarte det bra, ja. Hva synes du, siste spørsmålet ja? er? Det, det, det var det beste, faktisk. Mm, hva skjer da? Ukens viktigste, og ikke fullt så viktige nyheter, med programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Wolland Andersrød. Da er vi tilbake her i studio med Elisabeth, og du fikk 9,5 av 10 riktige poeng. Det er ikke verst det? Nei, jeg er kjempefornøyd. Ja, du er jo også den som leder på en måte. Du topper tabellen vår av quizstiltakere på den berømte Sarsborg-quizen. Det vi veldig glad for, for du vet, Easybar, det er liksom, vi bør jo... Du bør jo ha litt kunnskaper da Ja, men da skal det sies at det bare er du som har vært med på denne quizzen da Du, det lovte du meg å si <laughs> Nei da Ja, men i hvert fall det er, Jeg synes det er veldig bra gjort, ja Og som vi sa tidligere i sendingen Så åpner, åpner dere sjåsken for sesongen Nå førstkommende søndag, Palmesøndag altså Og Jeg er ganske sikker på at det er flere av Som er litt spent og lurer litt på om det kommer til å ha noe nytt i år, eller er det samma samme gode gamle? Det er vel egentlig det samme gode gamle, for man behöver ikke å endre et som fungerer. Men vi får noe veldig nytt og spennende på softis-fronten, så hvis man kommer ut til søndagen, så vil man se hva det er for noe. Så det er bare å si velkommen ut klokka ett på søndagen og opplev ny softis. Eh, dere hørte hva Elisabeth sa klokka ett, førstkommende søndag på Isibar i Høysand. Der blir det en ny softis variant eller noe i den duren hvertfall. Eh, som tidligere, i fjor hvertfall, så hadde dere noen sånn biltreff sånn utenfor restauranten igjen, ikke sant? Det stemmer, og det skal vi ha i år også. Vi har ett samarbeid med gutta, ja, og det er sikkert noen damer også, i Early Birds Morning Guy, kaller de seg. Såpass? Og de skal ha treff fire tirsdager. Så det kommer de info på Facebook-siden vår om etter hvert. Først det er i maj. Ja, det er for alle bilentusiaster og sånn, så er det sikkert bare å møte opp der, så Det er det, og vi kommer også til ha med Harley-Davidson, Østfold og Akershus. De skal også ha et treff en gang i måneden hos oss, og da blir det motorsykler også. Tusen hjertelig takk, Elisabeth, for at du hadde lyst til å komme hit til, da, til oss og snakke om åpningen deres førstkommende søndag. Jo, bare hyggelig gutter. Tusen takk for meg, og lykke til videre med radiosendingene deres. Det er väldigt bra jobba. Tusen takk för det. Vi, jeg håper vi ses til søndagen. Jeg har i hvert fall tenkt å ta meg en tur ut til dere. Det er veldig bra, og alle som har tilhørlighet i Skjøberg, velkommen klokka ett på søndagen. Tusen takk for at du kom. Hva skjer da? Ukens viktigste, och ikke fullt så viktige nyheter. Vi er programlederne Sondre Gregersen og Benjamin Vorland Andersrød. Nå er det tid for litt politikk, og vi går yeah. over i politisk kvarter. Yes. Og i dag, Sandra, så skal du fortelle oss litt om valget i USA og hvordan det fungerer. For jeg har forstått det sånn at det er ganske avansert. Ja, det er ganske for avansert, for det er jo egentlig sykt mange partier i USA. Men det er ikke så mange amerikanere som har fått med seg det, så det er de to store partiene som har egentlig alle plassene på kongressen, er jo demokraterne og republikanerne. Mm, øh... Og det er jo disse som ska velge sina representanter i, i denne, dette året, fordi de stemmer jo ikke i november, faktisk. Mm. Og det är jo det viktigste for disse presidentkandidatene, är jo å vinne store stater fordi det er jo sånn det jo ikke sånn at folke velger presidenten det er eh, først så velger folket valgmenn og så skal valgmennene velge president så det du må gjøre for å at for eksempel hvis du har lyst på Donald Trump som eh, president så må du velge en valgmann som støtter Trump og hvis du har lyst på en som Hillary hestot Hillary så velger du en som har eh, støtte Hillary og det som er viktig for eh, disse eh, kandidatene, det er å vinne store stater. For, for eksempel eh, valgmenn, det, det går ut over eh, hvor, hvor stort folketal i staten er. Så Kalifornia, som er på topp, de har 55 valgmenn. Mm. Og så har du jo eh, Texas, med 38. Og New York og Florida, det er jo de som er de som liksom De største statene, I, de New York og Florida har 29 hver mm. eh, Og eh, nå kan jo Ikke Obama sitte lenger Dessverre Nei, fordi han har sutt i Hvor år har han, ja, han vært president Han har sutt i nå? to perioder, som är da åtte år Ja, for og, eh, En presidentperiode er da på fire år Yes, og det er jo sånn at Det er jo ikke lov til å sitte Mellom to perioder i USA På grunn av makt eh, distribution law eller hva det heter eh, det er jo nå eh, så skal de med velge kandidat som jeg har sagt, eh, og da er det jo står det Donald Trump, eh, Marco Rubio Ted Cruz og jo Johan Kassisch mm. som er for republikanerne og det er, eh, det er ganske tight mellom eh, eh, mellom eh, da eh, Donald Trump og Ted Cruz Uh, og det kom ut uh, i går at Marco Rubio er som godt som i uh, som uh, kandidat. Mm. Uh, og, uh, men på demokratens side så er det Hillary och Bernie, som han heter. Uh, og de har ganske like synspunkter, så det gjør ikke noe om hvem av dem som tar over for... Uh, Demokraterne. Så egentlig så må valgmennene på en måte bestemme seg for hvem av dem som de vill ha med. Yes, det er Bernie Sanders heter han etterhånd. Etter. Mm. Nå kommer det et eller annet utenfor her. Ja, det var en svær trailer. Yes, eh, det høres ut som det er veldig mye mer avansert enn det er her i Norge i hvert fall. Fordi her, her er det vel sånn at du stemmer. Det i, I Norge er det direkte valg. Så vi stemmer på partiene, og partiene, du kan også stemme på hvem du har lyst på som president innenfor partiet også. Men uh, i USA så har vi ett indirekte valg, som det heter, og det er da uh, du stemmer først på valgmenn, og så skal valgmennene velge uh, hvem de synes skal ta over landet. Yes, da har vi i hvert fall hatt litt om valget i USA. Det foregår jo som sagt i november, blir en ny presidenten valgt. Yes. Hva skjer da? Uken's viktigste och ikke fullt så viktiga nyheter med Vi programledare Sandra Gregersen och Benjamin Borland Andersrød. Eh där cirka ett kvarter igen till sändningen var färdig och ak akkurat nå så fick jag den in en melding på mobilen vår från läraren och där stod det dette går i de strål med. Ja, så vi kjører på vi, og vi skal ha litt mer politikk her i studio. Og en sak som har kommet opp i mediet det siste, og hvor meningene er ganske splittet om hva folk mener, det er jo at hvis fra skoleåret 2016-2017, så vil elever som har høyere fraværsprosent enn 10 i ett enkelt fag, å stå uten vurdering i det faget eh, For å sette det litt Eller for å gi dere liksom litt mer intryck Av vad det vil si da Så vil det si for oss som har gym To skoletimer i uka eh, Hvis vi er borte fra tre Sånne dobbeltimer i løpet av et helt skoleår Både før juleferien Og etter Så kan læreren se si At du ikke får vurdering I det faget Det här er jo Litt rart det her også, det er jo... Du sa du kan ikke være syk heller? Eh, eller, jo, det, det spørs litt da. For, ikke sant, si at du har en sykdom som er dokumentert, da, sånn som jeg, jeg har migrene, ikke sant, har jeg ordentlig vondt i US, så kan jeg se si til læreren at jeg har migrene og kommer ikke på skolen i dag. Og før sommerferien da kan jeg levere en, øh, en legeerklæring på at jeg har vært syk da, da så kan de stryke det fraværet. Men... Si for eksempel deg da, som du har ofte vondt i hodet, men du har ikke liksom uh, konstatert migrenehold, du har ikke vært hos legen og fått det bekreftet eller noe sånt. hvis du da har vondt i hodet... Ja, da må og, jeg jo tvinge meg å på skolen da. Ja, det ender jo rett og slett med det, for hvis du blir hjemme mer enn tre ganger, så får du ikke vurdering i det faget. Det er piller å dra på skolen. Ja, men uh, er det ikke dem i regjeringen sånn som er så ille på det at vi ikke skal ta så mye parasett og e-books og ja, hit-biten av daten. Det, da får vi jo skylde seg selv hvis det, jeg ska prøve å på skolen med sprengende vondt i huet. Ja, eh, vi har noen kommentarer på det da. Og leder for elevorganisasjonen, liksom den eleven da, som sitter høyest over alle oss på ungdomsskolen og videregående, Kristoffer eh, Hansen, han sier til VG at denne ordningen bare rammer elevene på en negativ måte, og at det kommer til å bli verst for dem som sliter psykisk, dem som har depressioner og sånne ting, liksom. For det er ikke så lett å få dokumentert at du sliter med en depression kanskje, og du orker rett og slett ikke da, å dra på skolen, si det er sånn, fordi at du jeg vet ikke, ja. det er ikke noe problem jeg har vært borti Men kanskje du blir mobba i garderoben Whatever, fordi at du er litt annerledes Enn de andre Og da har du ikke noe lyst til dra på skolen Selv om du får tilbud om enkeltgarderobe Men det er ikke sikkert du synes det er noe gøy Å ha gym, ikke sant? Men si du kommer på I skolen og har gym da, 27 av de 30 dobbeltimene Som er i løpet av året ja. Da får du ikke vurdering Hæ? Eller du kan få vurdering, men det kommer helt an på læreren, fordi det har læreren, som utdanningsdirektorat har bestemt, så har de sagt at du ikke har rett til vurdering med mer enn 10 prosent fravær, som er... Jeg, jeg skjønner det ikke, jeg. Det er jo sånn at uh, de vill jo at... Uh, de, de skal få vekk skulker, ja. Altså de som skal skulke bare for å skulker liksom, i gidder ikke. Ja. Det er de de ha vekk. Ja, for Rød Isaksen, han som er utdanningsleder eller sånn. Utdanningsminister? I, ja. Han, sa også, han har også snakket med VG, og han forsvarer ordninga, og det han egentlig sier er at han tror det vil bidra til mindre skulking. Men han har ikke kommet med noen kommentar om hvordan han tror det blir med dem som sliter psykisk, fysisk eller hva noe ende måtte være da. Så jeg synes rett og slett det blir litt dumt. Nå nærmer vi oss eh, veisende her på kanalen. Det har vært eh, kjempehyggelig å få være her i dag igjen. Ja, det er fantastisk moro. Og det har fått hørt i dag, det er blant annet eh, vi har hatt Elisabeth fra Easy Bar på besøk. ja. Og så har du snakket om valget i USA. Det er egentlig mer komplisert enn ska uh, skal ha det til. Det kronglete, liksom. Ja, det er det altså. Og så har vi snakket om VM i Holmenkollen. Ja. Og vi har hatt noen klagesaker om prisdumpinga på godteri. Eh, det også. Yes. Tusen hjertelig takk til Kristoffer Alexander og Simon Solgulet for, for nyheter fra Glemme en videregående skole. Ja. Og mitt navn er Benjamin Wolland Andersrud. Og midten av han er Sondre Gregersen Tusen takk for at dere hørte på Hva skjer jeg? Ukens viktigste og ikke fullt så viktige nyheter